Чотири і шість. Порив вітру змушує гойднутися на лавці, і маестрові до голови приходить чудова ідейка. Він тішиться так, наче згадав місце, де страшенно любив проводити час у дитинстві. Маємо сильну весну, маємо сильний вітер. Ідемо куди? На вулицю Нестерова. У лад своїм думкам маестро чує крики дикого голуба, і йому стає просто чудесно. До криків дикого голуба знову додається свист вітру, що летить вузьким гирлом якоїсь вулиці. І зовсім уже здаля вітер приносить звуки акордеона. Хвилину подумавши, маестро відкриває десь ближче до кінця вийнятий із валізи грозбух, підписаний псевдонімом етапний твір Неопубл, і записує.